«Поїсте і остатні корови». Дужа рука, оружна царська, під яку так горнувся Хмельницький, щоб захистити Україну від ворогів і наїстів, яка мала огорнути переділи українські, як чаєчка, чаєнят, теплим крилом, брутально і хижо продиралися і до кишені, і за пазуху норовила добратися і до самої дощі. Сподівався гетьман з помічю могутнього військового союзника вирватися з кабали шляхецької, а попав у кабалу ще тяжчу. Думалося безхитрим козацьким душам, що коли до їхніх шабель долучаться ще й шаблі братів московських, то не зламає їх ніяка вража сила, а того й не помітили, як між шаблі прослизнуло підле дяківське перо і стало вивертати все з кулька та в рогожку, себто з дранки в перепиранки. Писалася історія наша шаблею, а виправлялася кривим пером для кривих душ. Попервах цар, мов би, виказував намір спільноти військової з козацтвом. Вже через 20 днів після укладення статей і відпуску послів Хмельницького в Успенському соборі цар об'явив, що порадившись з оцем своїм великим государем святішим Никоном-патріархом, він шле військо і сам невдовзі вирушає проти недруга свого польського короля. На Кремлі відбулося велике торжество і частування з приводу відпуску князя-воєводи Трубецького, який мав вести стрільців на Брянськ, куди повинно було підійти і помічне козацьке військо з наказним гетьманом Іваном Золотаренком. За місяць Олексій Михайлович сам вирушив з Москви на Смоленськ до литовської границі, і з Можайська він писав князеві Трубецькому. А у нас ідуть з нами далебі не з одностайністю, найпаче з дворушністю, як є оболоки». Іноді благопотребним воздухом і благонадійним, і оповательним покажуться, іноді запекую і гнівом, і негодою всілякою, злохитрісним московським звичаєм покажуться, іноді злим вічаєм переповідають погибель або мовчанні, з виблідлим лицем і лукавим серцем відходять, а мені вже бачить Бог, як то тяжко від двойдушності тої далебі уповання немає». «Брат мій Марко, пересилаючи з-під Брянська з вірним чоловіком листа до мене на Москву, переповідав той царський лист, який став відомий вже й самому Хмельницькому, і ще співчував цареві, оточеному такими непевними і криводушними людьми, і незгодою, що відбиває його царській величності всіляку охоту». Не було мови про сотника простого, але ж гетьман наш Хмельницький, який молодим навчався в отців-єзуїтів і мав би знати, чи не всі відомі людські і диявольські підступи, чим же він не збагнув, що Олексій Михайлович пише не про когось, а про себе самого, про свою затаєність і криводушність, який успадкував разом з золотим троном і шапкою мономахи». А може, і знав усе, гетьман та мовчав до часу. Тому і статті царські утаїв од війська і від люду всього, бо не сподівався, що і тих куцих постановлень Москва дотримається, маючи звичай ламати всі свої слова і перетоптувати угоди. Хмельницький відклав ті статті і правив далі залізною рукою і твердим змислом – Нелегко то йому було, може, і віку вкоротило, і полишив він Україну в непевності і безпритульності великі, як ту нещасну чаючку про дорозі, що про неї сам склав пісню. Виговський підступом, захопивши гетьманську булаву, не мав твердості Богданової, зате в кроводушності міг би позмагатися з самим дияволом. Гаразд, відаючи, що навіть куці царській статті ніколи не стануть виконуватися, бо й укладено їх боярами та дяками без наміру на застосування, Виговський на противагу царським милостям випростив у короля Яна Казиміра милості набагато щедріші і уклав з польськими посланцями гадяцький пакт, за яким Україна не тільки одержувала всі передковічні свої і жадані вольності, але й ставала цілком незалежною державою, великим князівством руським, подібно до великого князівства Литовського або і цілої Речі Посполитої чи далекої Англії. Трактат Гадяцький, звісно, підписано було не для того, щоб його дотримуватися, а тільки щоб удірвати Україну від Москви. Король, його посланник Беньовський, і пани сенатори, вже підписуючи пакт, лякалися його і свій переляк вилили згодом, поставивши Виговського під кулі жолдаків брутального полковника Маховського.